János Apostolnak közönséges harmadik levele A Presbiter a szeretet gájusznak, akit én igazán szeretek. Szeretet barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a te lelkednek. Mert felettébb örültem, amikor atyafiak jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról úgy, amint te az igazságban jársz. Nincs annál nagyobb örömem, mint ha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságba járnak. Szeretet barátom, híven cselekszel mindenben, amit az atyafiakért, és pedig az idegenekért teszel, akik bizonyságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt, akiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjukra. Mert az ő nevéért mentek ki, semmit sem fogadván el a fogányoktól. Nekünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikkel lehessünk az igazságban. Írtam a gyülekezetnek, de Diotrefesz, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, felemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik gonosz szavakkal csácsokván ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Szeretet barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót! Aki jót cselekszik, az Istentől van. Aki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent. Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Sok írni valom volna, de nem akarok tintával és tollal írni néked, hanem reménylem, hogy csak hamar meglátlak téged, és szemtől szemben beszélhetünk. Békesség neked! Köszöntenek téged a te barátaid. Köszönsd a barátainkat név szerint.